І тра -та, та та його, а як тільки погодиться, сходу наряд пиши, щоб не передумав, напочував її Сергій на останок. Зранку три богатирі вийшли, як завжди, вмиватися. Ну як, Софія, не передумали? Та я не зможу. Отакої. Даремно вчили? Ні, не підете, самі поведемо. «Гаразд, гаразд, піду!» «Конспект не забудьте!» Софія заздалегідь, приготувавши на обличчі вираз медузи-горгони, нахабно вдерлася до кабінету директора Радгоспу і з порога розстріляла його кулеметною чергою вишуканої чорноморської лайки. «Так, трарах, тра твою таку-неперетаку таку, отуди й звідти!» Пішов ти із своїми патисонами огірки по самі помідори. Якщо завтра, трам-тарарам, мої студенти не будуть працювати на нормальній роботі, то опинишся ти із своїм перетидує Дрищинським радгоспом у розперпендикуляр Дрищинську. Тут Софії забракло ненормативної лексики, і вона мусила підглянути в конспект. Поновивши запас, і з новою енергією взялася обливати барило подібне чудовисько гарними словами. Аж враз заткнулася. Чому він мовчить? Ні, пари з вуст. Підняла очі від папірця, якого, мов студент, шпаргалку ховала в кулаці. Директор дивився на неї із захватом. Коли потік лайків перервався, він нарешті спромігся на слово. Слухай, а ти виявляється в доску своя баба. Що ж ти спочатку клеїла якусь дурепу культурну? Ти мені компліментів трактора раханих не вішай. Ти справу роби. Та буде все в порядку. А ти заходь. Заходь коли що. Свідомо власної перемоги і величі, Софія вийшла з приміщення контори Радгоспу і уздріла Євгена і Сергія, які, затуляючи рота, аби не реготати, відслуховували біля відчиненого вікна її розмову з директором. Чого і ржете мов, коні на припоні? Смішно вам, зате справа зроблена. Мета виправдовує засоби. Це ще єзуїти вигадали. Хлопці провели Софію до І Іти довелося повзнову будову, на якій працювали севастопольці. Стіни нового дитсадка виростали, мов, з води. Софія підвела голову і... Побачила Максима, власне, його спину. Він працював спритно, кладучи цеглину за цеглиною, рівно, наче по шнурочку. Робив свою справу звично, впевнено, важкі цеглини літали його сильних долонях, не мов пір'їнки, і лягали на своє місце. Софія не самохід, замилувалася. Сергій перехопив її погляд. «Красиво працює Максим. Він у нас майстер». Все вміє Разом з батьком і братами Такий будинок збудували Але якийсь він у вас суворий Не говірки Так, балакати не любить Але зовсім він не суворий Тобі здалося Це він з жінками такий Софія поїхала в поле з обіду загін перевели працювати на помідори. Звідки на них звалилося таке щастя, Андрій швидко випитав у Софії і розніс по загону. Її акції як командира підскочили до гори. Курс командирських акцій стрибав на кілька пунктів угору і вниз кілька разів на день. Ранковий підйом і розподіл на роботу його знижував. Зате лазня ввечері різко підіймала. Барилоподібний директор таки звелів відремонтувати її, коли Софія знову нанесла йому візит з боцманською шпаргалкою, загрожуючи звернутися зі скаргами в усі можливі інстанції.